Epilógus. Tíz évvel később. Júlia és Martin kapcsolata zátonyra futott. Nusika és Barna nagy románca, szintén. Júlia nagyon megszerette a szabad független életét. Az anyagi nehézségek, lábraállás kemény erőfeszítései után lelkileg kiegyensúlyozott évek következtek. Ma, amikor megáll egy pillanatra és körülnéz, maga is ámulattal tekint a megtett útra. A gyerekek annak ellenére, hogy békés családi életet veszítettek el, és megszenvedték a folyamatot, egy idő után már ajándéknak tekintették szüleik válását. Úgy látják, az apjuk jobb arc lett. Az anyjuk végre önmagára talált, és sikeresen éli az életét. Ami pedig őket illeti. Felelősség teljésebben gondolkodó felnőttek válhattak. Szerintük ez azért sikerülhetett ilyen jól, mert a szüleik az átmeneti háborúskodás után megbékéltek egymással. Ki hitte volna? Júlia biztosan nem.